ZÁRÓSZAVAK A hurkot végül 1994. november 5-én vonták ki a forgalomból. Addigra már minnyájan pattanásosak voltunk. A társadalom változóban volt, ez mindenki számára egyértelműen látszott. A hurokból származó sárga autók eltűntek az utakról. Az állami cégek magánkézbe kerültek, és új nevet kaptak. Annak idején folyamatában nem bántuk ezeket a változásokat, mindenki el volt foglalva a zsíros bőrével és a mutáló hangjával. A játszótereket lassan leváltották a számítógépek. Hamarosan szinte minden szabad időnket a monitorok ragyogásában töltöttük, de az aggódó anyák naponta legalább egyszer minnyájunkat kiküldtek a szabadba, eddigre szinte már mindegyikünk apja újraházasodott, és elköltözött, és ilyenkor összegyűltünk a régi játszótereinken, mint a zombik a bevásárló központok körül. Bepasíroztuk magunkat a hintákba, az iskola mellett, vagy egyikünk régi lombházában tanyáztunk és lopott cigarettát szívtunk. Hosszú sorokban gyalogoltunk a téli estéken, és felfellobbanó apró fénypontokat lehetett csak látni belőlünk a sötétben, cigarettázó tinédzserek akik úgy gyűltek zátonyra futott emlékeik köré, mint egy gyászmise résztvevői. Éjszakáinkat nappalokká változtattuk, hunyorogva kémleltük a horizontot és sóhajtottunk. A messze távolban a reggel virrat.